Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi är i den spännande boken Apostlagärningarna, som ju skildrar den kristna församlingens födelse och spridning. I förra programmet så läste jag både kapitel 6 och 7 som ju hänger samman eh, bland annat med utse, att man utsåg diakonerna som praktiska medarbetare i den växande församlingen i Jerusalem och hur Stefanus var en av dem och berättelsen om hur han... Blev martyr för sin tro på Jesus. Och jag läser idag i det här programmet det åttonde kapitlet. Men innan läsningen så sjunger jag för dig min egen lilla visa jag ofta sjunger på stan. Vad kristendom handlar om det handlar inte om stämning och vacker orgelmusik.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 Precis efter att Stefanus i ett tumult släpas ut ur stan och stenas av uppretade judiska fanatiker. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut. Både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Ja, Saulus namn möter vi här. Det står i slutet av kapitlet innan att när man stenade Stefanus så la man sina mantlar vid den ungmans fötter, Saulus. Och honom kommer vi ju att lära känna ganska grundligt i den fortsatta läsningen sen av apostlärningarna. Men den här förföljelsen som utbröt så att alla i församlingen egentligen utom apostlarna skingrades ut över den omgivande takten. Och låt mig få ge dig lite tankar och kommentarer och säga att det verkar som om den här speciella första tiden i Jerusalemförsamlingen efter pingstagen eh, slutar på ett onödigt, dramatiskt sätt. Eh, för det hade ändå, trots eh, naturligtvis förföljelse och motgångar och svårigheter som apostlarna mötte som vi har läst om i kapitlen innan också så var det ju ändå en fantastisk ja, andlig smekmånad eller en utvecklingstid, en spännande, fantastisk tid. Många av dem som fanns i Jerusalem och stannade kvar hade ju kommit från omkringliggande trakter runt Medelhavet de var troende judar som hade kommit till Jerusalem för att fira pingsthögtiden. Och där mötte de evangeliet i samband med att den första lärjungaskaran blev fyllda med den heliga ande och andens nådegåvor började tala i tungor och fick kraft att utföra Jesu Kristi gärningar. Och det var säkert så att väldigt många av dem som egentligen hade tänkt kanske vara någon vecka eller ett par i Jerusalem och sen åka tillbaks till familj och arbete och sitt vanliga liv ute runt om i trakterna där i det romerska imperiet. Men de stannade kvar kanske längre än de först hade tänkt. För det var ju så fantastiskt att få vara med i den här församlingen. Vara med och upptäcka och uppleva livet med Kristus som med trosyskon. Och få möta tillväxten och församlingslivet. Och det här med egendomsgemenskapen som vi ju inte träffar på i någon annan stans i apostlagärningarna eller i breven som någon slags ständig modell för den kristna kyrkan. Det har ju alltid funnits kollektiv med gemensamt hushåll och egendomsgemenskap i olika grupper och jag tänker på klosterlivet och munkar och nunnor som lever enkelt eh, när det gäller egen konsumtion men arbetar med att utföra ett uppdrag och hjälpa människor. Det här har ju funnits i alla tider i en kristna kyrka. Men det har ju inte funnits som någon lag och regel att man måste ge bort allt man äger och, och leva i en kommunitet, i, i gemenskap Utan generositet och tjänst är självklart för varje kristen. Men det var ju en speciell tid i Jerusalem som också formades av behoven, att människor fanns där som inte hade kanske jobb och de hade inte pengar, de behövde få stöd och så hjälpte man varandra. Men Jesus hade ju sagt, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och så talade han om Jerusalem och Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Så att det fanns från Guds sida hela tiden den här utgående riktningen. Men det hade ju lite grann kommit av sig under de här första åren kan man väl kanske tala om i Jerusalem men nu spreds människor ut här sjunger Bonnie Bryngelsson följ mig det handlar ju om att det kristna livet är tjänst och att gå vidare Och läser jag vidare från den fjärde versen och rubriken här är Filippus i Samaria. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort och alla både små och stora lyssnade till honom och sade, det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes det både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. Filippos kom ner till Samaria Filippos kom ner till Samaria Filippus kom ner till Samaria och han predikade Kristus där Och det blir stor glädje i den staden Ja det blir stor glädje i den staden Ja det blir stor glädje i den staden När han predikade Kristus där Den lama blev friska och började gå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 när han predikade Kristus där och folk, kom till tro och, blev och folk kom till tro och blev frälsta då Och folk kom till tro och blev frälsta då Och folk kom till tro och blev frälsta då När han predikade Kristus där Och det blev stor glädje i den staden Ja, det blev stor glädje i den staden Ja, det blev stor glädje i den staden När han predikade Kristus där Och sådana underskör än idag Och sådana underskör än idag Och sådana underskör än idag om bara Jesus i centrum är. Och det blir stor glädje här i staden. Ja, det blir stor glädje här i staden. Ja, det blir stor glädje här i staden. Om bara Jesus i centrum är. Ja, så fick du höra en av mina sånger sedan många år tillbaka Filippus kom ner till Samaria Jag sjöng tillsammans med min sångarkamrat Inger Gustafsson Den här sången skrev jag på 70-talet och eh, den hade jag, hade jag med mig på missionsresor till Indien och eh, jag fick hjälp att översätta den till språket Kanada, som är det stora språket i Kanada Där mina föräldrar och även jag har varit missionärer och min bror Torulf, min familj har ju varit där i många år och arbetat och fortsatt min fars och mors arbete. Så jag, den här sången tyckte de om. När jag sjöng Filippus kom ner till Samaria och jag kan ju bara ta ett par fraser så här rakt ut på Kanada. Jag kan inte prata Kanada men jag kan lite fraser och kan lite sånger. Pilippan och Samaria kodanu, Pilippan och Samaria kodanu, Filippano och Samaria kodanou Sobavarte asare danu, yes to santosha ali tu, jes to santosha allei tu, jes santosha allei tu, Ja, jag fortsätter på svenska när de kristna spreds ut över trakterna omkring Jerusalem vid Stefanus förföljelse och martyrskap då spreds ju också evangeliet då spreds den kristna närvaron och den kristna kraften och det här hade nog inte Jesu fiender och den onde eh, listat ut. Man tänkte man skulle liksom stampa ut en löpeld. Men man bara spred den ännu mer. Och här i... Berättelsen om Samaria och Samarien så ser vi ju att det redan fanns falska andliga krafter, magi och trolldom och okultism. Är någonting verkligt. Det kan vara mycket knep och illusion, men visst finns det också onda andliga krafter. Det ska vi nog inte förneka men den falska kraften avslöjas när den äkta kraften visar sig den här trollkaren Simon han, han var stolt i sig själv och han liksom ville gärna kallas eh, Guds stora kraft Filippus han predikade inte sig själv han predikade evangeliet om Jesus Kristi namn och Guds rike och där fanns en renare och starkare kraft och det var på något sätt som om den här trollkaren som hade fått ett grepp om människor, ja han han tappade allt det där och han blev själv övertygad och tog emot evangeliet och lät döpa sig. Sen verkar det ju som att eh, hans omvändelse gick lite mer stegvis. Vi märker ju det i berättelsen här lite längre fram. Men det är viktigt att se att det var inte bara förkunnelse och undervisning som Filippus hade och som gjorde att det blev en sån framgång för det kristna budskapet. Nej, det var ju att budskapet gick hand i hand med Guds kraft. Att sjuka människor blev helade, att människor som var plågade av onda makter blev befriade. Och vi får aldrig, så att säga, rensa och städa evangeliet så att det blir bara teorier och bara ord och bara vackra tankar och etik och moral. Om inte förvandlingskraften finns i evangeliet då räcker det inte till. När Paulus i ett av breven Senare skriver så skriver han så här Guds rike består inte i ord utan i kraft Och det handlar inte om att Guds rike inte är ord Visst är ordet och orden De goda och vägledande orden och Guds ord Det är ju det det handlar om Men det är inte teori det är inte bokstav Det är inte vackra fraser utan det är kraften i evangeliet. Att bli befriad från mörkrets välde och försättas i Guds såns rike. I kolossebrevets första kapitel så finns det två väldigt målande versar. I första kapitel 13 och 14 där skriver Paulus, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det här första meningen, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons eh, Människor som kan nyanserna i språket som bibeln skrevs på eh, de kan berätta att man att här är det något av som för tankarna till eh, militärmakt och militär folkomflyttning det var ju en vanlig eh, metod och strategi att eh, i, i krigföring och när man intog ett land att man deporterade man lyfte upp en, en skara människor från det här landet man hade liksom tagit in och så för man dem tillbaka till sitt eget land det var ju det nebukadnessar och Babylonerna gjorde med många av de ledande judarna man lyfte upp dem ur sitt land och förde dem till sitt eget land och det här språket finns liksom underförstått i den här versen. Det vill säga, i frälsningen så lyfter Gud oss upp från mörkrets välde och så sätter han in oss, planterar oss i Jesu underbara rike. Det är kraft i omvändelsen och frälsningen. Och det står ju också här i berättelsen i Samaria att, att människor som trodde på Filippus de lät döpa sig, både män och kvinnor. Dopet i vatten är ett omvändelsedop. Det målar också att man lämnar det gamla livet man dör med Kristus, man begravs med Kristus och man uppstår med Kristus. Då läser jag vidare i från åttonde kapitlet. Och där därifrån fjortonde versen så har vi en rubrik. Apostlarbesök i Samaria. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och det tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning. Kom han till dem med pengar och sa det. Ge den kraften till mig också. Att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom till fördervet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar du har ingen del eller lott i den här saken för ditt hjärta är inte upp riktigt inför Gud omvänd dig därför från din onska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det jag har sagt drabbar mig. Sedan det vittnat och predikat Herrens ord vände det tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade det evangeliet i många byar i Samarien. Det är en intressant berättelse det här. Några frågor växer ju naturligtvis. Om nu Filippus kom i andens kraft då predikade och fick vara med och se hur sjuka blev friska och, och hur onda andemakter eh, for ut ur människor och att, att han fick vara med och döpa människor eh, i vatten in i det nya livet. Varför kunde inte Filippus i det här läget Föra in de nyfrälsta i andens nya liv. För det står ju att de hade inte fått del av anden. De hade, anden hade inte fallit på dem. De var bara döpta i Jesu namn. Jag tror inte att det var så att Filippus aldrig eller inte senare heller fick vara med och se att människor blir fyllda med en helig ande när han eh, mötte dem och bad för dem. Men, men här skedde det inte. Och varför inte då? Ja, kanske var det för att illustrera principen med att i Guds rike och i Guds församling, det som vi modernt ofta kallar kyrkan, så är det ingen enmansshow, det är inte en trollkar eller performer eller artist som står och har bländar alla med sin talang och sin personlighet. Så hade det ju varit i Samaria när, när trollkaren Simon var det stora namnet där. Men så är det inte i den kristna församlingen. Där är det Jesus Kristus som är huvudet. Och vi andra kallas för lämmar i Kristi kropp. Kroppen består inte av en enda läm, undervisar till exempel Paulus om i sina brev i Nya Testamentet. Filippus var en fantastisk förkunnare, evangelist, gudsman. Men han kunde inte klara allting själv, utan han behövde komplettering. Och när man i Jerusalem hörde om det här spännande skeendet, men också om det som fattades då sänder man dit Petrus och Johannes för att hjälpa till. Inte för att ta över eller rätta till bara eller att eh, ändra på sig mycket, men för att komplettera, för att bidra med det som behövdes. Och när de ber för de nyomvända så får de den heligandes kraft på det nytestamentliga sättet som hade skett i Jerusalem när pingsten och anden kom till församlingen. Det kan också vara, och jag tror att det finns som en del orsak det här, den här berättelsen visar ju väldigt tydligt att eh, omvändelse, då vi så att säga får del av fadern, sonen, anden då vi eh, blir födda på nytt det är inte detsamma som att bli fyllda med den heliga ande eller döpta i den heliga ande. Det har ju varit ett fel som kyrkan i många tider och i många sammanhang har undervisat att när man tar emot Jesus när man tar emot dopet när man blir en del av kyrkan så får man liksom automatiskt anden och andedopet, andekraften. Men så är det ju inte och det visar den här texten oss. Därför att det var inget fel på frälsningsbudskapet som Filippus predikade. Och det var inget fel, det fanns mycket av Guds kraft och förvandling när människor blev befriade från onda andemakter, sjukdomar, problem. När man döpte, så tvättades ren från synden. Och blev en ny skapelse. Men det finns en pedagogik från Guds egen hand här. Att visa att andeuppfyllelse, andedop, det är något som är separat från omvändelsen. Det kan ofta sammanfalla i tid. Det kan ofta hända samtidigt. Men det är inte detsamma. Och sen finns det en fråga till, vad var det som gjorde att eh, före detta trollkaren Simon började ta upp plånboken och, och föll tillbaka till sitt gamla beteende när han inte var en kristen och, och ville så att säga, betala Petrus Johannes för kraften att också de handlade händerna på skulle få den heligande. Det var alltså någonting påtagligt som hände. Vad var det Simon, Tolkaren såg? Det kan mycket väl hända att det som han märkte det var det här med tungotalet. Han hörde de nyomvända jublande prisa Gud på nya tungomål. Bedja i anden. Det står ingenting om det. Men själv tror jag att det mycket väl kan ha varit. Det som visar honom. Det var någonting påtagligt. Det var någonting som han kunde höra och se. Det talas ju om många andliga gåvor. Om om helande, om kraftgärningar, om att, om att tala tungomål och uttyda tungotal. Men ibland brukar vi tala om att tungotalet också är ett tecken på den heliga andes kraft i en människas liv. Det behöver inte vara det enda tecknet kanske, men jag tror att alla som fylls av den heligande kan ha förmågan och få förmågan att tala tungomål. Men här är jag naturligtvis delvis färgad av min egen bakgrund och egen uppväxt och skolning inom pingströrelsen. så vandrar apostlarna hemåt till Jerusalem genom samariska byar och det är en spännande och härlig vandring och de njuter av att få liksom visa evangelisk storhet det är inte bara fullblodsjudar som kan bli härliga kristna utan det är alla folk. Vi lyssnar på Pelle som är vänner i sången Andens nya liv. Då läser jag vidare i åttonde kapitlet och rubriken nu är den etiopiska hovmannen från 26 versen. En herrens engel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var evnuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit i Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus Gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Isaiah frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta, som ett får som förs bort till slakt, som ett lam som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Och det här är ju faktiskt ur Jesajas profetia kapitel 53 som handlar om den lidande messias. Håmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom det till ett vattendrag och hovmannen sa Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer han fortsatte sin resa full av glädje filippus kom till asdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde cesarea cesarea var ju en stad vid medelhavet och från Arsdod där Filippus landade efter den här intressanta flygturen genom den heliga ande. Avståndet mellan Arsdod och Caesarea som Filippus gick och predikade, det var åtta mil ungefär. Och Caesarea var den romerska ståthållens residensstad. Gå ut i Vattnet. följ honom hela vägen Djupklart vatten när man har en om, om det verkar viktigt. Ska bli död, ska bli fräls, vänd om från synden, sätt tro till Jesu. Efter läsningen fick du höra mig och Inge som sjunga min sång Gå ut i vattnet om dopet och det nya livet och att följa Jesus. Jag vill bara kommentera lite grann eh, hur Filippus får en vägledning steg för steg och hur ängel ger en del av vägledningen han lyder och så läggs omständigheter till rätta och så möter han människa som har frågor som är förberedd. Ja, det här är väldigt bra exempel på hur vi kan vara ledda av Gud. Steg för steg, ingivelser att handla på, omständigheter som läggs till rätta och människor som är och tydligen var vattendopet en viktig del av den grundläggande undervisningen och väldigledningen. Eftersom eh, den här mannen säger, här finns ju vatten, kan inte jag bli döpt nu? Och så döper Filippus honom och så fortsätter mannen sin väg. Och... Eh, man kan ju bara fantisera om vad som hände. Men traditionen säger att han blev en början på kyrkan där i Nordafrika, där i sitt hemland. Och, och Filippus han kom så småningom till Caesarea, där han sen fick sitt hem och sin kyrka. Och vi kommer att stöta på honom i slutet av postlärningarna. Den gärning som blev jord Förstå att jag har fått all makt I himmel och på jord Och fått all makt i himmel på Gärning som blev jord förstod att jag har fått all makt I himmel och på jord Förstod att jag har fått Danmark i himmel och på jord Förstod att jag har fått Danmark i himmel och på jung. Vi hörde familjen Hagen sjunga gå ut i hela världen. Vi ber. Tack, Herre, för omvändelse, nytt liv, för andens kraft, för vägledning, för uppdraget att föra evangeliet vidare. Välsigna mina lyssnare och led oss alla att vara öppna för din vägledning, Herre. Amen. Tack för att du har lyssnat. För avslutar programmet med en av mina sånger som säger Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Ord ifrån Markus 16 och med lite förklaring om det nya livet. Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson sjunger. Vi fortsätter i nästa program med kapitel 9 i Apostlegärningarna.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 Om tror att han blir död Han ska bli trädd Omvänd dig Och låt döpa dig Då ska du få Den helige ande Omvänd dig Och låt döpa dig Som död, Den som tror och blir död, han ska bli fräls. Den som tror bli att bli blir död, han ska bli fräls. Den som tror att blir död, han ska bli fräls. Den som tror att bli död, han ska bli fräls. Jesus, du, men han uppstod sen. Så får vi dö och uppstå i dupet. Jesus, du, men han uppstod sen.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 när du dör, blir du eklädd Kristus, och Kristi venhet, den blir också dig.